الحمد لله الذي جعلنا بكتابه كالشمس وضحاها وبسنة نبيه كالقمر إذا تلا وبسنة نبيه كالقمر إذا جلاها ومن تمسك به معاش في النور النهار إذا جلاها أما بعد بعدا كمشكر الله سبحانه وتعالى na rehma na amani tukazifikisha kwa mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikhwatangu عليه hotuba yangeya leo tutazungumza juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika historia huo ndio mwezi aliozaliwa mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu na leo hotuba yangu itaangazia kwamba muhammadi ndio nuru ya ulimwengu. Allah Subhanahu wa ta'ala kamaita kwa jina la nuru pia kwenye Qur'ani Karim. Pale aliposema ya, ya, ya ahl alkitabi qad ja'akum rasulun yubayyin lakum katheeran mimma kuntum takhfun min alkitabi wa yafu an katheer. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubeen. Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwa kutubia ahlul kitabi ambao ni mayahudi na Masara Ana mapo mpya ambao wanapaswa wafuate ili wabakia salama katika itikadi yao na katika mambo mengine jumla kimaisha kwani huyu anayekuja hivi sasa ndio anayokuja kuyafuta yaliyopita katika mambo ya, ya, ya sharia na kuleta sharia mpya ambazo mtawaangazia wanadamu toka zama zake mpaka mwisho wa ule Allah naambia ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayin lakum katheeran mima kuntum taqfool ay ahlu kitabi hakika amekujieni mtume kutoka kwetu sisi amekujieni mtume wetu anayekubainishieni mengi katika yale mleokuamkia ficha katika kitabu wayafu an kathirin. Na me mengi maana kuna mengi mliyaficha ya haki hawakubainishiwa watu kwa maslahi yenu binafsi lakini mengi pia akaja na mengine yaliokuwa kwenu nikiyafuta mtaweza kupambaukiwa na ulimwangu kwa usanifu wake na mkaishi maisha yao bora na mkifa mtenda kutana malipo yao bora zaidi Allah kanileka sema min minallahi nurun wa mubini. Hakika imekujilieni kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nuru na kitabu kilichokuwa kitukufu nuru inayokusudiwa hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ikhwat alkaram kwa mujibu wa Qur'ani na ndivyo uhalisia ulivyo Muhammad ndio nuru ya ulimwengu zinamekuja aya kadhaa Zikionesha kwamba yeye pia ni rahma kwa walimwengu wote inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa il wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wasrajan munira Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake na kampa kazi hizo alizoziele zako zi al shahidan ni shahidi siku ya kiyama atawashuhudia watu kwamba ujumbe aliwafikishia walipaswa watu waishi kwa mujibu wa Qur'ani walipaswa watu waishi kwa mujibu wa, wa, wa sharia na mumba wao wa mubashiran na atawabashiria na anawabashiria na aliwabashiria wale wao Watu ambao watafanya yale yale Mola wao kwa kufuata maamri na kuata makatazo kwamba watapata walipo waliokuwa bora wanadhira na kuwaonya wale ambao watakengeuka maagizo ya Mola wao kwamba kuna adhabu iliyo kidayo ila Allah biidnihi lakini pia akawa ni mlinganizi kuwapeleka watu wa Allah subhanahu wa ta'ala wafuata sheria zake, wafuata amri yake na watema kaza zako ni mlenganisho namba moja huyu wasirajan munira na nitaa yenye mwanga kwa hiyo utakuta mtu muhammed sallallahu alayhi na kazi nyingi na akatueleza sisi wa hapa tunamfuata kwamba haya ni majukumu aliopewa na Mola wake majukumu haya ambayo yambaki kwa sisi kwa mtume alipokuja kwa nuru ya ulimwengu alikuja awabainishie watu na kuwaondoshea mengi katika wale aliokuwa amefisa halu kitabi, lakini kuleta mata utatuzi wa matatizo mengi yanowakwaza wanadamu katika kila kipengele cha maisha Mtume alikuja kutatua tatizo la kiitikadi. Wanadamu walikuwa na itikadi mbovu. Wapo walioikuwa akiwabudu wanadamu wao. wapo walioikuwa akiabudu masanamu, wapo waliokuwa akiabudu majini, wapo walioikuwa akiabudu matamania nafsi zao, wapo walioikuwa akiabudu vitu mbali mbali. Alipokuja ee na ujumbe uliokuwa wa hakiki, Qur'ani alkarka kaonyesha kwamba solution ya mwanadamu kwanza itatuliwa katika itikadi yake akaonesha tatizo la itikadi na vile ambapo wanaviabudu wanadamu la yusmenukum waliyaghniki min juu shay'a haviwonelepeshi wala haviondoa wa njaa ni viki juu ya viki akaja na itikadi iliyokuwa bora masanifu yenye kuendana na akili ya mwanadamu na yenye kuendana na maumbili ya mwanadamu isikadi hiyo sio nyingine isipokuwa ni itikadi ya kumwamini Allah peke yake amewakuta watu wa na masanamu yao Amekuta fikira zile za ulimwenguni na itikadi zao mbovu alikitaa wana itikadi mbovu, wasiokuwa alikitaa wana itikadi mbovu, washirikina na wanadamu dunia mzima ilikuwa katika kiza itikadi ni mbovu sana, lakini akaja akaonesha kwamba ili wanadamu wakee sawa lazima itikadi yao iwe sahihi na ushidi wake ni kumwabudu Mungu mmoja muumba mbingu na ardhi. Akaulizwa na waliokuja kumuuliza ya Muhammad suf lana rabbuk. E Ay Muhammad emtusifia Mola wako alivo. Unatueleza habari ya tikadi mpya. Unatueleza ya Akida ngeni sisi tiyatulayo. Emu yone mnadi yupo. Unayemnaji ndio muunga munga, munga, munga mbingu na ardhi. Unayemnaji ameaweka maisha aliyokuwa kabla ya ulimwengu na maisha ya ulimwengu na maisha baada. Tupe sifa zake zipi? Akasema qul huwallahu ahad. Allah anampawajibu waajibu ha watu wenye matatizo ya itikadi. sema Mungu ni mmoja Allahu Samad lam yalid wa yulad wa lam lahu kufuwan ahad kwa hiyo unakuta anatatua tatizo la iktikadi anaoaoneza wanadamu kwamba viumbe hapa wasaidii kwa lolote Haviwezi kuondosha sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, haviwezi kuondosha katika matatizo. Dio moja katika masiku, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Analia lakini pia anateka. Watu wakashangaa, kitendo kimoja Kinafanyika lakini kinafuatia kingine ambapo lazima kuwe kuna sababu. Eh kulikoni ya Amir al-Mu'minin, walia kisha unateka. Sema analia kosome ni kwa katika ushirikina. Ukiabudu vitu na kabuni kiabudu miungu ya tembe unaabudu kitu ambacho unakifanya kuwa kitoweo ukisikia njaa wakata mkono unakula lakini ndio Mungu huyo ukibana ndani na kata mguu unakula lakini ndio Mungu huyo sina nikera hivi lakini nafurahi kwa Laki Laki Laki sababu nimeingia katika nuru ya Uislamu ninaamini juu ya Mungu wa Allah peke yake la ilaha illa Allah Muhammadur al Rasulullah kwao ikhwani Mtume salama kwa kuwa kwa nuru alikuja kutatua tatizo la kitiqadi ambalo kwa sisi waislamu tatizo hili hatunalo. Bado kuna baadhi ya watu wana ndani ya Uislamu, wanadhani ati wa ndani yao wana tatizo la kitiqadi, sisi hatuna tatizo la kitiqadi. Wale ambao tatizo la ni makafirina na wa washirikina, wale ndiyo itikadi yao ni mbovu juu ya Allah subhanahu ta wa ta'ala, lakini waislamu wote sisi itikadi yetu ni moja tu. Basi Wala mtume hakuja kuanza kujadili dhati ya Allah ikoje, alikoje amekaanya. Hii si itikadi ile iliyotua nayo mtume ndio iwe ni agenda kwa sisi. Alieleza vizuri sana juu ya imani. Maana ukizungumza itikadi ni imani. Neno itikadi neno geni Lilikuwa alipo akatua mtume, lokuapo likiitwa imani, lakini kwa maana hiyo ya itikadi. Anaulizwa na Jibril aliokuja kuwafunza masahaba juu ya itikadi yao. Haya ما هو الايمان يا ابني فخبري سس جوه ايمان ايمان يعني نني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر بس هيك كلمه شيء ماشي يا حبه نيوامن الله سبحانه وتعالى اامنوا لديفو نكتبه دييكي ناملائكواكي نامتومواكي نسيكو يا مشو قضاء وقدر خلاص Waislamu ndio itikadi yetu. Sasa hivi vinavoletwa na watu wengine, oh, itikadi ya Kembovu, huyu anayesema hajui maana ya itikadi. Kwa maana ya wa waislamu hawawezi kutofautiana juu ya itikadi. Itikadi ni imani. Ikiwa watu watatofautiana juu ya itikadi, na maana wanatofautiana juu ya imani, na watu wakitofautiana kwenye imani hawako dini moja tena. Kuna wengine ambao Waislamu na kuna wengine ambao makafiri, kwa sababu hakuna imani mbili ndani ya dini moja. Kopo si tu Uislamu hatuna tatizo la itikadi. Itikadi yetu ni moja tu basi. Na mtu akitoka nje itikadi hawakii kuwa ni Muislamu. Yaani aje mtu atuambie hamini kusiana na malaika. Hata swali atakaposwali Afanye vile katika mema atakao atakayofanya Midhali kagusa katika msingi wa dini kagusa katika imani yetu huyu si Muislamu akaja mtu yamini Qurani au baadhi ya aya ndani ya Qurani huyu kasagusa msingi wa itikadi huyu ni kafiri lakini haya mengine yanauzuka na, na kuenea katika Muislama hizi sio ajenda zetu mara hosi Mungu yuko wapi mara Mungu sikakaa wapi mara sijiukoje hili sio itikadi ambayo kaifundisha Mtume Muhammad sio agenda lotuatia nayo sisi tumetakiwa tuamini uepo wa Mungu basi خلاص nazarilibuulizwa juu ya Allah alimezieleza vizuri aya imekuja ikafafanua uzuri huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad خلاص ibeisha Wala tuoni wa wa mtume katika kuupeleka Uislamu mashariki al wa magharibiha walikuwa wanafundisha watu wa Dio Mungu yukoaje yeka kaka hapa naishi hapa walikuwa na kuambia la ilaha illa allah muhammadun خلاص kwa nakuja mtume alikuja kutatua tatizo la kiitikadi ambao wanadamu wanatakiwa wafate utatuzi huu na uwezo uka ukaifahamu uka, uka itikadi uzuri kwa kuitamka tu. Maelekezo ya mtume juu ya itikadi hii waliifahamu vizuri sana makureishi Kuureshi, ndio maana kusilimu na wakawa tayari kumpiga vita. Wanajua vizuri sana Kiarabu. Walijua akisema la ilaha illa Allah, huyu kakataa kila kitu isipokuwa kakegemesha kwa yeye anaitwa Allah. Sisi hapa tunakula riba, hapa tuna hapa tuna watoto wa kike, hapa tuna tuna rithi mtako mama. Tunafanya kile ya kufanya. Hii tikadi inatuambia Muhammad hii, Tukiikubali haya yote tunatakiwa tuyaache. La! Umekataa kuuza, kununua, kuabudu, kutembea, kuoa, kutoa talaka, kuabudu, kufanya kile ukifanyacho illa Allah. Isipokuwa maelekezo ilekezwe kwa nani? Walifahamu hivyo, Raisi. Ndio maana kawa Walifahamu Wali hivyo na Muislamu anatakiwa afahamu hivyo. So, na itikadi hii ya Kiislamu lakini kwenye la unajua kwenye kusali tu la kwenye ndoa tu lakini la kwenye kuuza mfumo wa kibepari ndiyo ukupangia namna ya kuuza la kwenye uchumi mfumo wa kibepari ndio demokrasia uchumi la kwenye uongozi wa kupangia wanademokrasia la kwenye mambo mengine kama wakala akupangia kiumbe mwingine sio Allah tena huo utakuwa ni ufahamu duni pia Ukisema umemkubali Allah, umkubali kwa kila kitu. Hiyo ndio takuwa muamini Mwenyezi Mungu kweli wa kumwamini. Na hapo ndo itikadi ya Islamu usahii wa kuifahamu. So uifahamu robo robo. Wanadamu akaaya kupangia sheria. Allah anasema mzinifu apigwe makora. Hawa nakwambia mziniifu akipiga nane, azini atakavyo. Hawa na demokrasia anapambia kuna personal freedom uhuru binafsi ukitaka kuwa shoga kuwa ukitaka kuwa mtadaji, kuwa Allah meharamisha anasema mlana, na ni katika mujtama wa ameruhusu sasa unapokuwa muumini Mwenyezi Mungu kataa vyote kataa kuuza kununua kupangiwa sheria kila kitu mjemezee Allah subhana wa taala ndio akupangie na amekushapanga ndani ya Qur'ani tukufu na suna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam بارك الله ولي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات في فوز المستخفين ونجاة التائبين استغفر الله وانتم موقنون بالاجابه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 kwamba hamna hapasa kuabudi kwa, kwa, kwa haki isipokuwa Allah na utaratibu wote wa maisha upangwa kumko mujibu. Huwa wa utaratibu huo huyo aliyeumba wanadamu. Leo wanadamu unawezekana kabisa wakawa wameamua jitungie utaratibu. ndomana maana mambo haendi Hata katika sura ya kibinadamu, mtu akitengeneza kitu, akakupa guidance ya kile kitu namna gani ukiendeshe, uki, usipofata utaratibu huo lazima utaharibu. Kama ni labda ni gari new model watengenezaji wakupa bana hii ndio au ndio guidance ya kuendesha hiyo gari ukijiendeshea mwenyewe imalendi au litaharibika au litakupeleka porini au litakufanyia tototi hapo kitakudhuru kwa sababu hujafata taratibu lakini ukifata taratibu ule gari litaenda sasa wana waanaadamu tumu bwana Allah ili mambo yaende lazima tufuate taratibu ile tupangie Allah subhanahu wa taala Tukiacha kufata utaratibu huo mambo hayaenda. Lazima tujipangea utaratibu wa kuishi. Ndio maana mambo hayaendi. Chanunga kimepua mbele, chamba kimepua nyuma. Kwa hiyo ishkadi ya Allah alikuja kuitatua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunapomtum tunapomtunapomzungumza katika mwezi huu wa kuzaliwa, tukaadhimisha Maulidi zetu tukapoadhimisha, tufahamu kwa mtume alikuja na ajenda. Isiishie kutifu sifa zake tu walikuwa na ndevu, alikuwa mboni la. Nini kuko jamato? Amekuja kutatua nini katika maisha ya wanadamu jumla? Hiyo ndio ajenda ya msingi ambao waumahislamu unapaswa ufahamu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekuja kutatua matatizo katika katika nyanja za kiuchumi. Amekuja kutatua tatizo kubwa sana. Wanadamu tumeerudi katika zama za jahiliya baada ya kuyundu, baada ya nuru ya mtume muhammed sallama kuzimika pale ni pondo kadola ya islam tumerudi nyuma katika dhulma zile zilizokuepo alipvoja alikuta watu wanadhulumiana sana katika kuuza na kununua wa ida kaluhum wako wanawapunja na wakija kuuza huku wanawapunja huku Kule wanapunja na huku wanapunja. This the same story na maisha tuliyo nayo leo ndani ya ubeparu na demokrasia. Wanakuja watu kununua vitu kwa bei ndogo sana. Wakifemvitengeneza kwa namna wanabomtengeneza wakivirisha wanauza kwa bei kubwa sana. Huku wanapunja na huku wanapunja. Wanadamu leo hali imekuwa ziki kuliko jana. Bora leo kuliko jana. Hali yani bora jana kuliko leo kila siku zinazozidi kwenda ndivyo uparo unatanywa mvuta makucha ma, ma, ma, ma yake na watu wanazidi kuandania vike viki hii alikuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo ya jazira ya arabia na ulimwongo mzima akatuletea sisi mzuri sana ya uchumi ambao wanaadamu wakiifuata uchumi waliotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam viki hii hatuwezi kuwa nayo Leo kuna watu wanajilimbikizia mali kupita maelezo kuwa majority ya watu wanakufa na njaa. Nitakupa mifano miwili. Ukianza katika bilaad al-arab Allah kawa na mali ya mafuta. Lakini leo kuna madhabiri ambayo kama ungepata uchumi wa Kiislamu na dola ya Kiislamu ikisimamia maisha ya watu, leo waislamu wasingekufa na njaa. Tunapozungumza sasa kuna watu zaidi ya bilioni moja ndani ya wala wana maisha duni na wanaweza wakafu wakatuo wote. Wapo wanaokufa ninapozungumza na wapo wanaotarajiwa kufa baada ya mdakarao ujao. Nini njaa. Sasa inapofika kipindi mpaka umma wa kiislamu watu wanakufa na njaa na umma wa kiislamu watu wako matajiri, mfalme wa Qatar alitoa zawadi kwa mta, mtawala wa uturuki Edogan kampa zawadi ya ndege. Ndege ile na thamani yake ni milioni nne. dola. Lakini Yaman anayofuatiwa habari kuna watu wana njaa leo mzunguku wa mali kwa mujibu wa Qur'ani Allah subhana wa ta'ala ule ugavi wa mali, alileta leo sababu kubwa ya msingi kaila yakuna dulatu bainal aghniya ili mzuguku wa mali usio ni kwa matajiri peke yake leo duniani mzuguku wa mali huko kwa, kwa matajiri peke yake aliokuwa nao nacho anazidi kuwa nacho asiyekuwa nacho anazidi kuforomoka kana ifuatilie habari atafuta wakati wa wa Amerika tukinachanya kidogo kuna kuna kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna maandamano katika street streets Yaani mtaa ambao wanaokaa mata maji wakubwa sana la Amerika watu wa Amerika wanaandamana kwamba usajili wao umekamata na hizi familia za watu 20. Watu wana lakini kuna watu wamekamata nchi. Hiyo ndio ubebari ulivyo. Na ndivyo dunia ilivyo leo. Watu wana mali lakini kuna wengine wanataka kufa na njaa. Hadiakuwa kuna watu wanachezea mali. Uislamu ulikuja ukakataa hivyo. Ndio maana wakachochea utaratibu wa zakaa Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo zaka tuhadhu min aghniihim wa ila fuqaraihim zinachukuliwa kutoka kwa matajiri wao zinarejeshwa kwa mafakiri wao leo mafakiri hawatizamu kwa msingi hii tulionayo bora na afe na kama hana atakunua takula na afe uislamu likataa hivyo Mtume alikuta hali hii ikiwepo katika jamii ya binadamu akatwetea utaratibu wa uchumi ulio bora maisha ya kwaniswari Watu wakaishi maisha standardi mpaka katika kipindi watu wana, wanafurahia kuishi ndani ya Uislamu wanafurahi kuishi ndani ya jamii ya Kiislamu kwa maisha ya Kiislamu ndani ya dola ya Kiislamu ili kipindi mali zinakosa makuwaa wakati Omar wa ibn Abdul Aziz alizigawa zakaa mpaka wakosekana akazipeleka kwenye majabali kuwapanda ndege anasema zipelekeni mali gizi ya vyakula hivi majabalini. ili watu wasiye wakasema kwamba katika uislamu kuna ndege zimekufa na njaa leo sio kama mali hamna mali iko ardhi tuliyopewa na Allah ni pana ina kila neema lakini ugavi wa mali usimamizi wa mali chini ya ubebari ndio unawafanya watu naishi maisha mabiki mari zimekamatwa na watu watatu ba duniani iko hivyo watu wanadhiki kuna watu wamezikalia wao peke yao wanadhiundika Allah subhanahu wa ta'ala anatumbia habari ya kurundika mali waylun lil walil kullu huma zati l-lumda alladhi jama'na lahu wa'addada yahtabu anna malahu akhladah ملء أطعم نار الله الملقد agenda ya kulimbika mali wewe unakusanya watu wao wanakuwa na njaa litawapeleka tu motoni Uislamu unyokuja kutoka azinki aya kama hizi zikiwaambia watu wazungushe mali zao wazigawe na kuzizunguzisha kibiashara lakini pia ajue kwamba katika mali zao kuna haki za watu wa min haku haqqun ma'lumun wal maharum. katika mali zao kuna haki maalumu kwa wanaoomba maskini na wale wanaozizuia kwa mtume alikuta jamii ya kibinadamu ni mbovu Jamii ki ki ya kibinadamu ina mabepari, jamii ya kibinadamu wapo kwenye dhulumu wasiyokuwa nacho. Alikuta. Kwa tunapomzungumza kwa nuru ya Uislamu, waulimwengu alikuta hali hii na akaiondosha. Mpaka watu walikuwa naingia Madina, wanakuta maduka ya dhahabu na madini mbalimbali wazi hakuna mtu, watu wanauliza vipi mbona haiko hivi? Wanasema na Uislamu wa idha nudi min yawmil-jumuʿa jumʿa fa-taʿū dhikri wa dharūl kimbilianeni katika dhikri ya Allah atani kuuza waislamu walifahamu wipo itikadi yao ni sawa waislamu wao mzuri wako chini ya sheria za Mola wao wanaacha biashara zao zote wa wanakwenda kusali hamna hata wasiwati hali ile sio kwamba haiwezi kurudi inaweza kurudi ikiwa waislamu watamfanya mtume ni kigezo chao wakamfanya ndio kigezo katika maisha yao kila siku katika nyanja zao mbalimbali maishane. katika uchumi wao katika siasa zao katika masala yao kijamii na katika maisha jumla akifanya mtume donuru ya uhuru wao ikarejesha tena ile uhuru kwa maisha ya wanadamu basi maisha takuwa shwari lakini chini ya ubepari ni bora jana kuliko leo kila sehemu watu wanalia tawala mbalimbali ziko katika ziki na kabu kwa sababu kile ni ubepari mikopo wanaopewa ni mikopo ya riba angalieni zambia wamechukua mkopo kwa watu wenye macho mafupi china mikopo ni ya riba hawa hawezi kulipa hawezi kuipa riba zile ina kipindi serikali ya China inaingia ichukue ma, ma, ma, ichukue mapato katika uwanja wa ndege sije katika shirika la tanesco ndipo hivyo nchi za kibepari kuwakopesha watu kwa mikopo ya riba nchi zote takriban zinadaiwa na mikopo unaweza kulipa mpaka miaka 10 20 100 idayo haishi kwa sababu ni ya riba uislamu limepiga vita riba ulikona maana yake Leo sudani katika maliozo yao walikopaga pesa huko nyuma katika hesabu zao lile deni kwa mara saba lakini wanaendelea kulipa kwa sababu riba wanapochukua riba hizi nchi raia ndio wanaumia mnachukua trillions kadhaa katika infra infrastructure mkichukua zile billions of dollar kwa riba tena unaanza kuchukua akamwambia baada ya miaka mitano ndio mtatulipa lakini siku wamekupali pesa wanahesabu wa riba mpaka nitoka mwaka 5 ndo anaanza kulipa, hapa riba itaongezeka kufu ya kuchiliza. Kwa hiyo unakuta unalipa unalipa tu. Unalipa deni halisi. Na nchi za Ulangu ukitikiiwa mekusamee, matikia ushaolipa zaidi ya mara 15. Ah bana tushambia sana muacheni, hata umekusamee. Hakuna ah, kusamehewa. Ni kwamba wamekulipa wamekumia mpaka basi yeye eh, tamaliza huyu ndiyo mashaka ya riba, M -m Muhammad, salama, riba. Ya Muhammad mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja akapiga riba alikuwa na maana yake hakuna anayekufu akafanya muamala wa riba akafanikiwa hayupo sio mtu mmoja mmoja wala sio nchi hayupo na huu ndiyo mpomo wa riba bila riba mambo haendi lakini Qur'ani kwa maagizo ya Allah kupitia katika kinywa cha Mtume Muhammad ametupigia vita riba Leo vikitu za ni riba hivi. Kenya amechukua riba kwa China. Fedha 42, tengeneza infrastructure. Unatakiwa ulipwe riba, anapandisha vitu kwa bidhaa kwa, kwa raia, viki juu ya viki. Mafuta tutaongeza shilingi 200 ili mradi ulipwe na haya yalipiki, mwisho utasikia ah, mmeishindwa, bandari hii tutachukua sisi mafao, utafanyaje? Riba. Utume amekuja kutatua tatizo la la, la uchumi, alipiga vita vitu kama hivi riba. Leo riba ndio ime kwa mgungo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa kibepari. Utume alipiga vita kamari. Leo ndio imekuwa ni ajenda, kila chombo cha habari ukifungua ni kamari tu, kamari, kamari, kamari. Lini umma kibinadamu ukaishi uka, uka katika mazingira ya kamari? Watu hawafanyi kazi, wanaanza kubeti, kamari. Lakini kamari, ni rijisum min amali shaytani. Allah anasema fajtanibuh. Ni uchafu katika vitendo vya shaytani, jiepusheni navyo. Kama tulivyokuwa tukimwangalia mtume katika utume alipotusuluhishia, ya alituonesha yapi yanafaa kufanya na yapi hayafai kufuata. Yapi yakifuatwa na wanadamu, utume utakaa sawa, na yapi wanadamu wakikengeuka ushiratibu wa Molaao, mambo yatakua sivyo ndivyo. Ndio tulivonao leo dio hali iliyo. Kwa mtukemzungumza mtume katika maudili zetu Tusimzungumze tu alikuwa mpole alikuwa hivi analala hivi anatembea hivi kana kwamba akutuachia complete and comprehensive ideology katika maisha yetu mtume akatuachia ibada ya sala na funga ametuachia mfumo wa kutawala maisha ya watu yata dola ili okaza, ya Kiislamu iliyokaa zaidi ya miaka 1300 mpaka mwaka nne ndiyo inadondoka rasmi chini ya mkono wa khabithi la in kama la Turki akati markazi yake ilikuwa ni Istanbul huyo ndio Muhammadun sallallahu alayhi wasallam tusimzungumze tu kwa kwa, kwa kwa sura laini la laini tu ah ha, alikumpa ah ha, ah alikuwa ni mtume mtawala mwenye dola aliyokuja kuweka kila kitu sehemu yake uchumi wa siasa ukakaa sawa nidhamu ya kisiasa ikakaa sawa hakuna mtu ambaye kwa above the law ukikengeuka utaratibu Qur'ani ile ambayo inafore kabisa hata siku moja Omar ibn Abubakar al-Khattab utawala kutawalia maisha ya Waislamu ya dola ya Kiislamu aliwaambia watu haki Anasema innaka nu'litu ilaykum wa la bi Mimi nimepewa utawala kwenu lakini si bora kuliko nyinyi Kuna watu hapa wana sifa kama za zangu au zaidi ya kuwa ni watawala katika dola ya Kiislamu na hukumu kwa mujibu wa sheria za Mola Idha ra'aytumuni ala hakin fa'a'inuni Mkiniona nimekata njia haki nisaidieni tuisimamishe haki. Wa idha ra'aytumuni ala khata'in fasaddidun. Na mkiniona ninakosea nirekebisheni. Hawakushindwa kumrekebisha. Na kweli alipokuwa nakosea alimrekebisha. Kwa mujibu wa Qur'an na Sunna ya Mtume Muhammad At the same story alipokuwa Umar ibn al Mpaka kipindi mahari imekuwa ghali katika jamii vijana wahoi akasimama mimbari akasema mahari ya ghali sana mimi nitataka kiango maalumu akasimama mwanamke wa, wa Islam pole nyuma akamwambia ya amr Allah anatupa nyingi wanataka kutupunguzia Allah amasema si tukipewa king fara ni kionara ni mali nyingi sasa vipi tuotoe kiwango maalum anayeweza nyingi atoe ayeweza basi atakwenda kunakoitaka mtu mdogo akasema amempatia mwanamke amekosea Amar japo kwa alikuwa na dalili pia kusema hivyo kwa sababu akasema akiwa misn, amesimamia maelezo ya mtume Muhammad Anaweza mwanamke mwenye baraka zaidi katika nyumba yake atakapoolewa Aisa ruhuna muuna miyule mwenye mahari hafifu Lakini ndio Uislamu ulivyo kwa mtume alikuja kutatua matatizo ya wanadamu katika kila nyanja tunapomzungumza katika maulidi zetu tutambue kwamba si mtume tukaishia kwamba alizaliwa tu a alikuwa akaoa akasimama akapeleka Uislamu akasimamia maisha ya watu kama mtawala kisha akafa akawachia wanaokuja baadaye wafanye zoezi hilo ambaye ni mimi na wewe tukirejea katika Uislamu wetu kama nuru tukairejeshe tena nuru katika ulimwengu tulio nao basi maisha yatakuwa sawa hakuna mwenye maisha mazuri duniani hata huyo unayemwona anato pia anadhiki huwezi kuwa na ukawa na amani wakati umma wa kibinadamu kwenye biki tajiri naye anatafarani zake kuliko wakati mwingine atafaikwa nacho sisi tunaona huko mtaani ana amani akifika tafurani tafrantu nyumba kaijenga kwa pesa zake lakini angalia yokofu yake na mali yake hapo nje kuna kuna masai. lakini kuna waya za umeme ukigusa uki, uki umenaswa ume lakini kuna cctv ukiwa nje unaonekana ndani lakini ukuna jeti la kwanza, la pili, la tatu, la nne mpaka kufika chumbani kwake yako sita. Haija tosa na basola kwenye mto. Haijatosa na yasini kajifungia singoni, lakini ukidondoka mjusi, presha ikipanda haishuki. Viki. <tipan> Kwa sababu tuko chini ya mfumo ambao umewatia wa wa watu dhiki na hofu na njaa. Watu wote tafradi. Uislamu ndio solution na Muhammad ndio nuru ya Uislamu, ndio nuru ya ulimwangu. Wanadamu ili wafaulu lazima mfanye mtume Muhammad Ndiyo nuru ya ulimwengu tupende tupende haya maisha tunapita leo tupo kesho marehefu utaruka ukitoja utafanya ufanacho lakini vitendo vyako ndivyo itaenda kule kila mtu anakofia moto lakini anatopata acho tayari kukimbia moto tunakofia moto mdomoni vitendo vyetu hatujaachiamkubali mtume Muhammad kama nuru ya ulimwengu hatujaikubali Qur'ani Ndiyo mwongozo wa maisha yetu Tuna upenda Uislamu mdomoni lakini vitendo vyetu vinakataa. Hembo upende mdomoni na vitendoni na tumfanye mtumbe ndo nuru ya ulimwengu na turejeshe ile nuru yake kwa sababu nuru hiyo warejesha jini sisi waislamu si viumbe wengine. Sisi ndiyo nyadamu nyakili kuliko wanadamu wote duniani kokomalizia hotuba yangu. Kama ulikojui mwanadamu mwenye akili kuliko wanadamu yote duniani ni yule alisema la ilaha illa Allah. Uvumbuzi wa wapi ndege sio akili? Hole ni uvumbuzi mkuu kamba mwenyezi Mungu anaweza kampa yote Muislamu na si mwislamu lakini mwenye akili itimamu ni yule akili yake imekubali kwamba ulimwengu na vyoote vilivyomo hauwezi kuenda bila kuwa na muumba na muumba huyo hawezi kufanana na chochote na muumba huyo siyo naadamu sio jini wala sio pesa wala sio matamanio bali ni nani Allah In fi khalqi samawati wal ardha akaumajiwa mbingu saba na ardhi wa ikhtilafi al-laili wan na utofautishaji wa usiku na mchana la ayati liuli albas ni ishara toshka ya akili alldhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yaani vitendo vyao wanapofanya wamesimama huwa anaangalia allah kawaelekeza vipi Wakurudan na wanapokuwa amekaa yaani vitendo vyao wanapokuwa amekaa wametawa wametenda wasiomekaa wanaangalia maelekezo ya allah amewaambisha watende vipi waala junubihim hata kadaka katika maradhi yao wa tafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard ma wana tafakkari juu mbaji na mbingu na ardhi kisha mwisho wa tafakuri zao wanasema hivi ha vijaji umba hivi hawadi na fikra za za kina lenin wala fikra za communism wala fikra za kina nani na nani na nani wakina albert bandura zao zinakubali mwisho mwisho hizi ujaviumba bure ina itikadi mwisho wa fikra zao wanakubali kwamba yupo Allah mwang'ao mbinguni na ardhi. Ba khalaqta hadha baath. Subhanak umdakatika faki na kubo, ya moto Allah ya imani wa hotuba yetu kuna sana Allah Si lingine kalianza mwenyewe kwa jambo hilo. Kawataka na malaika walitende ناسس بينامو na majini wali kusahimini pia waeni katika kanuni ya maisha yao na utaratibu wa maisha yao kila siku jambo hili Allah anasema inna lillahi wa malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima محمد كما 'ala على إبراهيم 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahima wa 'ala ali ibrahim wa barik 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama barakta huu ni muda mwafaka sana kumwomba Allah Subhanahu wa Taala atufanyie wepesi katika alikuwa mazito. Nitaomba na nyinyi mw na takio mwitikie. Na matumaini kwamba Allah Subhanahu wa Taala dua yetu. ya mafema au Ima ni duniani au basi ata tulipo Allah Allah tunakuomba hakuna mwenye kuombwa isipokuwa ni wewe. Tufanyiwe wepesi katika mazito yetu. Allah kila haja na shari unaijua yake siri. Ivunje yake dhamiri asiweze ya kusimama alande wangu zetu katika mazingira magumu duniani unawajua kuliko tunavyowajua wape nuru yako ya allah wapo wanaangamizwa katika ardhi ya Syria wapo wanaangamizwa katika ardhi ya Yemen na kwingineko ya rabb alalamin wape yako ya allah Wodem Nusuru Musa kutoka na vitimbi vya wa Firauni, wanusuru na wao kutoka na vitimbi vya wa Waovu. Wodem Isa kutoka na vitimbi vya wa Wayahudi, wanusuru wao kutoka na vitimbi vya wa Wanafik. Hakuna mwenye kuambwa siakuwa ni wewe. Mwenyezi Mungu yapo matatizo kati yetu sisi. Kila mmoja na matatizo yake. Wapo na matatizo ya dhiki, wapo na matatizo ya madeni, wapo na matatizo katika familia zao. Tupe nusura yako ya Allah, yafanye mepesi kwa ma mafanya mazito kwa mepesi, yafanye mazito kwa mepesi Mwenyezi Mungu hisi yetu zikiwa mbali, zikurubishe ikiwaridhini zitoe na zikiwa mbinguni zeremshe ikiwa hatuwezi kuitikiwa dua zetu kutokana na maasi yetu basi tutikie dua zetu kutokana na baraka za watoto wadogo tutikie dua zetu kutokana na baraka za watavuka katika sisi hakuna mwenye kuombo isipokuwa wewe tunakulilia ziki zetu tunarejea mbele yako tutubie makosa yetu sisi na wazazi wetu turekebishe dini zetu sisi na vijana wetu turekebishe mama zetu pamoja na dada zetu hakuna mwenye kuombo kesipokuwa wewe tufishe katika kifo cha tufishe ile ni muislam Tutufisha iliko tunaipenda na kuiteja dini yako mpaka mwisho wa maisha yetu na kutufisha basi uingize peponi kwako utuepushe na moto ya Allah utuepushe na moto ya Allah utukutanite na mtume wetu katika neema ya kuendelea katika neema yenye kudumu hakuna mwenye kuomba isipokuwa wewe jalia kuwa sisi ndo sababu ya kurejesha maisha ya Kiislamu kwa kudisha tena dola ya Kiislamu tuishi kwa nuru ya mtume wetu tuishi kwa mwongozo wa mtume wetu mpaka mwisho wa maisha yetu ya Allahu yaljalalakalam wa alihi wa والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه